Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. Bio sam razmišljao o jednoj situaciji koju često vidim u nekim džamijama i u nekim mešćidima. Naime, radi se u situaciji kada čovjek dođe u džamiju ili u mešćid i počne da klanja sunet namaz. Pa u toku tog njegovog sunet namaza provučen bude i kamet. Šta će takva osoba uraditi? Da li mora prekinuti sa namazom ili će završite sa namazom. Pa ha mem pola da šta su naši islandski učenioci rekli po pitanju. Toga Allah nam dao svako odobrenje. Najispranije što kažu islamski učenjaci pa ovom pitanju je ako je čovjek na drugom rekatu, brzo će završiti svoj namaz, međutim ako se nalazi na prvom rekatu, prekinuti će ga i priključiti se imamu. Osnova za ovo je hadis kojeg je zabilježio ima muslim u svome sahihu da je Allahu poslanik s.a.v. rekao Kada se prouči kame za namaz, ne postoji namaz osim propisani, to jest obavezni. Ukoliko je čovjek učinio ruku drugog rekata, onda neka završi namaz, jer ono što je ostalo od namaskih radnji, to je sećde i zadnje sjedenje, nije dovoljno da bi se samo za sebe nazvalo namazom. Međutim, ukoliko još nije stigao na ruku drugog rekata, onda neka prekine namaz. Namaz neka prekine bez selama. Dovoljan mu je samo nijed za razliku od pogrešnog svatanja većine ljudi. Ukoliko želite pomoć ove moje projekte vašim donacijama, možete me kontaktirati na ove kontakt ili na moj email ili preko mog facebook profila ili čak na moj broj telefona Allah vam dao svako dobro podijelite ovaj video dalje, lajkujte ga, komentarišite i ne zaboravite se preplati na ovaj kanal ako se još niste Allah vam dao svako dobro